și în și pe pământ, el tată, și sfânt. Vom petrece împreună, iubiți ascultători, următoarele 30 de minute cu prilejul lecțiunei L-049, care vi se aduce prin preotul Valeriu de către emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, programul nostru de astăzi ne aduce în fața Cuvântului Lui Dumnezeu, așa cum îl găsim scris în Evanghelia după Luca, la capitolul 3, cu versetul 32, începând. Vom citi versetul, urma de explicațiile care îl acompaniază, după aceea ne vom continua studiul în versetele următoare, în măsura în care bunătatea și harul Lui Dumnezeu ne va ajuta, iar din partea dumneavoastră, răbdarea dumneavoastră ne va îngădui. Înainte însă de a pătrunde în lecțiunea amintită, în lecțiunea pregătită cu atâta dragoste pentru dumneavoastră, haideți să mai parcurgem un episod din mișcătoarea relatare a întoarcerilor a Dumnezeu a Deliei. Cu ocazia lecțiunii trecute am aflat, am citit de fapt textul unei scrisori pe care ea o trimite binefăcătoarei sale din spital, unde era internată pe o perioadă de câteva săptămâni. Astăzi vom afla cele ce s-au petrecut cu ea după ce a venit înapoi din spital. Aflăm că de la întoarcerea de la spital, Delia se ocupa foarte mult cu cercetarea Bibliei, întrebuiințând pentru aceasta aproape tot timpul liber pe care îl avea. Dumnezeu ilumina mintea și lărgea inima în așa fel, încât după puțin timp a fost în stare să scoată îndemnuri și îmbărbătări, nu numai pentru ea, ci și pentru tinerele fete care o înconjurau. Mai multe dintre aceste fete binecuvintează și azi pe Dumnezeu pentru binele pe care li l-a făcut ea atunci când ispita le îndemna să se întoarcă iarăși la viața lor de păcat. Le-a luat cu ea în dormitor și acolo le îndemna în îngenuncheze alături de ea, luptând în rugăciune cu aceste sărmane ființe. Într-o zi, ne relatează povestitoarea întâmplării, m-am dus cu Delia în localul unde fusese ea mult timp. Astfel s-a găsit în mijlocul tovarășilor ei de păcat, unde a început să le mărturisească de acum pe Domnul Isus. Văzându-i fața plină de dragoste și de milă, n-ai fi putut crede că odată a făcut parte din acea bandă de hoți. S-a făcut o liniște mare. Mulți s-au adunat în jurul ei, ascultând cu luarea minte mărturia ei. Unii erau plini de rând și vânătăi, de curând căpătate într-o încăierare. Alții Doborâți de băutură au căzut pe sub bănci. Toți erau îmbrăcați în niște zdrențe, cărora numai haine nu le putea spune. Ajunsă acolo, Delia le a spus. Găsiți voi că mai semăn cu fata care era cu voi acum trei luni? Gândiți poate că am venit aici să mă laud cu isprăvile vitejești din trecut? Nu, a adăugat ea. Am venit să vă spun că dacă eu am putut fi mântuită și voi puteți fi. Domnul Iisus prin moartea lui pe cruce m-a iertat, mi-a iertat păcatele și m-a făcut ce sunt astăzi, un copil al lui Dumnezeu. El este gata să facă și cu voi la fel. Nu vreți și voi să-L primiți ca pe mântuitorul vostru, adică să credeți și voi că sângele Lui vă curățește de orice păcat? Toți plângeau la auzul acestei vești. Delia s-a oprit o clipă privind cu milă pe acești nenorociți purtau pe trupurile lor urmele păcatelor săvârșite. Una dintre femei, puțin cam amățită de băutură, cu părul zbârlit, a ascultat cu multă luare aminte și era atât de mișcată încât au podit o lacrimile. Alta, cu multe semne pe față, părea că soarbe cuvintele de pe buzele delii ei. Semnele care acopereau obrajei mărturiseau întâmplări triste din viața ei, iar șalul gros care acoperea părul, Părea că ascunde alte răni. Nu este intenția mea să vorbesc despre toți cei ce ne înconjurau acolo, oameni cu trupul și sufletul șuțite de păcat. Mă gândesc numai la unul care avea mâna legată într-o bazma, iar pălăria pusă într-o parte. El asculta cu mare sete mărturia de Părea că omul acesta cunoscuse zile mai bune, de care poate îi aduceau aminte cuvintele de îmbărbătare ale vechii sale tovarășe, pentru că lăsând capul în jos, și roaie de lacrimi îi se prelingeau pe obraji. Plină de îndrăzneală, Delia a continuat să mărturisească pe Domnul Isus. Am lăudat pe Dumnezeu că ne-a dat prilejul să-L mărturisim în acest loc unor oameni grozav de decăzuți. Și cu toate că în noaptea aceea n-am văzut niciun rot, totuși cred că Dumnezeu ne va descoperi odată ce s-a făcut atunci. Mai târziu, Într-o după-amiază oarecare, Delia a trecut prin acel cartier și a putut să vadă ce mare respect a insuflat ea acelor oameni. Altădată, pe când se grăbea să intre într-o casă, o mare mulțime s-a stâns în jurul ei și una dintre acele nenorocite femei a strigat. Ei, v-ați făcut o doamnă frumoasă, nu e așa?" O, oh, a răspuns Delia." Altădată am voit să fiu doamnă și știți bine că aceste încercări n-au izbuit să facă de mine decât o ruină, așa cum sunteți și voi astăzi. Dar Dumnezeu a avut milă de mine și m-a făcut să cred în jertfa Domnului Isus de pe crucea Golgotei. El m-a iertat de tot trecutul meu păcătos și mi-a dat puterea Duhului Sfânt ca să duc o viață după voia Lui. Și ce fericită sunt acum! El vrea să facă același lucru acum și pentru voi. Nu vreți și voi să credeți în El? Unul dintre cei care o ascultaseră i-a trântit o în jurătură dar a trebuit să tacă îndată în urma unei lovituri date de un bătrân care i-a spus Hei, nu poți să stai liniștit? Nu poți să te porți mai frumos? Pasărea albastră este aici! Ea vrea să ne arate cum a ajuns fericită și cum putem și noi să fim fericiți ca ea. Un bărbat care întrebuința de mult timp opiu a fost scăpat prin mărturia ei. Și ea a avut izbânzi nu numai printre cei săraci și moșteniței soartei, ci chiar printre persoane de pe trepte mai ridicate. Iubiți ascultători, încheiem episodul rezervat pentru lecțiunea de astăzi aici. Dorim din toată inima ca această relatare a întoarcerii la Dumnezeu al deviei să fie un motiv de inspirare pentru toți cei care ascultăm. Cei care mai sunt într-o situație asemănătoare cu situația ei din trecut, să capete nădejde și încredere că Dumnezeu îi poate salva și pe ei. Cei care am fost salvați prin mila lui Dumnezeu, să nu uităm datoria noastră de a ne întoarce înapoi către cei căzuți în păcat și să-i salvăm, așa cum a făcut și această fată. Doamne Iisuse, ajută-ne, te rugăm, că în mesajul care urmează în următoarele 30 de minute, să te cunoaște mai bine pe tine care ai avut milă de noi, ai venit aici pe pământ și ne-ai salvat și la fel să facem și noi inimile noastre să fie umplute de tine ca printr-o viață de sfințenie și de curăție să aducem și noi pe alții la tine așa cum Tu ne-ai adus pe noi. Amin. Oare nu Dar nu mi-au spus de iubirea Lui Iisus. Dacă suntem născuți din iubire, nu putem să trăim fără să iubim pe cei din jurul nostru, căutându-le binele și salvarea lor. Iubiți ascultători, suntem în versetul 32 de la Luca la capitolul 3 pe care îl citesc. Iisus, Fiul lui Iese, Fiul lui Iobed, Fiul lui Boaz, Fiul lui Salmon, Fiul lui Naason. Viața normală a creștinului este înaintarea zilnică pe calea adevărului spre ținta care ne stă în față. Porunca din Matei 5,48 Fiți desăvârșiți, înseamnă a înainta zilnic pe calea cea nouă. Poporul lui Israel, după ce a ieșit din robia egipteană, călătorea zilnic spre Canaan. Așa citim la Exodul 17 cu Cercetarea și adâncirea scripturilor, rugăciunea, legătura frățească și altele ca acestea sunt mijloacele harului lui Dumnezeu pe care ni le-a pus la îndemână, ca să putem înainta pe calea cea nouă și vie, spre o asemănare mai frumoasă și mai perfectă cu Dumnezeu. Avem aici prima dată Iisus fiul lui Iese. Iese, ori Isai, înseamnă Cel care este, sau Dumnezeu există, Cel care trăiește. Domnul Iisus este Fiul Celui ce este, Jehova înseamnă cel ce este de la Sine. Dar și El este numit Cel ce este în Apocalipsa 1 cu 4, Cel viu, Apocalipsa 1 cu 18. El este viața și urmașii lui trebuie să fie la fel, adică vii și conștienți de Sine. Cei morți și cei inconștienți nu fac parte din trupul lui Hristos. Noi, deci, suntem pe Pământ conștienți că suntem copii ai Lui Dumnezeu, conștienți pe deplin de misiunea pe care o avem, de a arăta viața și dragostea Lui Dumnezeu celor din jurul nostru. Acesta este scopul pentru care trăim după ce ne-am întors la Dumnezeu. Cei morți și cei inconștienți nu fac parte din trupul Lui Hristos. Următorul nume este Iisus Fiul Lui Iobed sau Obed. Iobed sau Obed înseamnă rob, sau slujitor. Domnul Isus întrunește în sine cele două extreme: rob și stăpân, miel de jertfă și păstor, Dumnezeu și om, etc. El n-ar fi putut să ne răscumpere dacă n-ar fi luat 100% locul nostru. El s-a făcut ca noi, ca să ne facă pe noi ca El. Prorocul Isaia. Vorbind despre Mesia, îl numește robul lui Dumnezeu, în Isaia 42,1. Apostolii l-au numit rob, în faptele apostolilor 3,13. Dar și Domnul Isus s-a numit pe sine însuși slujitor când a zis Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească, în Matei 20,28. Numai cine slujește cu adevărat lui Dumnezeu și semenilor, face parte din Hristos. Cine este rob cu adevărat, este și împărat cu adevărat. El este rob ascultând de Hristos și este împărat stăpânindu-și pornerile sale. Este rob făcând din dragoste și cu plăcere voia lui Hristos și este împărat peste sine, neascultând de plăcerile lui, de mofturile lui, de satisfacția lui, ci ascultând într totul de dragostea Tatălui care îl trimite pe calea suferinței. Următorul nume este Isus, fiul lui Boaz. Boaz înseamnă în el, adică în Dumnezeu, este puterea. Sau acela care are puterea. Cine poate fi mai tare decât cel ce a biruit pe diavolul cu ispitele lui și care a moartea cu legăturile ei? Domnul Isus este marele și veșnicul biruitor pentru că el are toată puterea în cer și pe pământ din biruința lui suntem și noi credincioși în viață altfel n-am existat din biruința lui de pe golgota trăim zilnic și dovedim că suntem urmașii lui dacă rămânem în el dacă ne întărim necurmat în puterea tăriei lui Isus fiul lui Salmon Salmon înseamnă ocrotit Umbrit sau adăpostit. Domnul Isus era ocrotit de Tatăl Ceresc și de aceea a putut deveni ocrotitorul nostru. Numai cine stă sub ocrotirea lui Dumnezeu, printr-o credință ascultătoare, poate ocroti pe alții, dându-le un adăpost sigur. Ce trist este să vezi astăzi oameni care stau la ocrotirea intereselor lor. Ei se ocupă de plăcerile lor, se ocupă de averea lor, se ocupă de slava lor, dar pretin că dacă au absolvit anumite școli teologice, oricât ar fi de înalte, se pot face ocrotitorii oamenilor. Nu se poate. Domnul Isus a stat mai întâi el sub ocrotirea tatălui, așa cum am amintit și în alte explicații, scrie el însuși, spune Domnul Isus adevărat, adevărat vă spun că fiul nu poate face nimic de la sine, ci el face tot ce vede pe tată. Și spune iarăși în altă împrejurare tot la Evanghelia după Ioan, tatăl meu este cu mine pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Deci Domnul Isus, dintr-o stare de dependență desăvârșită, absolută, totală, față de Dumnezeu, a putut să se facă ocrotitorul nostru. Iar noi nu ne putem face ocrotitorii oamenilor, decât în măsura în care stăm ocrotiți și noi de adăpostul lui Dumnezeu. Următorul nume este Isus, fiul lui Naason. Naason înseamnă proroc, dar mai înseamnă și șarpele soarelui. Când te gândești că Domnul Isus însuși s-a asemănat cu șarpele de aramă ridicat de moise în pustie, rămâi uimit. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu, da? Acesta este cuvântul adevărului, care în cele mai neînsemnate cuvinte face să strălucească adevărul veșnic. Slavă, slavă veșnică Dumnezeului adevărului, care ne umple și ne copleșește cu lumina Lui. Versetul următor, versetul 33 de la Luca, la capitolul 3, ne arată celelalte nume din spița neamului Domnului Isus. Citim. Isus Fiul lui Aminadab, Fiul lui Admin, Fiul lui Arni, Fiul lui Esrom, Fiul lui Fares, Fiul lui Iuda. Facem observația următoare. Cu cât ne gorim de noi înșine, cu atât vom fi umpluți de Dumnezeu cu adevărul Lui. De fapt, trebuie să știm că nici nu și începe lucrarea de umplere a vasului nostru, dacă nu se face mai întâi golire adevărată și totală, Dumnezeu nu face niciodată lucrare de amestecătură. Tainele adevărului de dincolo de vâl sunt cunoscute numai de aceia care în mod duhovnicesc trec dincolo de materie, de literă. Și acest lucru este cu putință numai în măsura lepădării de sine. Este obiceiul printre cei care se numesc credincioși? ca o săptămână întreagă să se umple numai cu planurile lor, dorințele lor, gândurile lor, plăcerile lor și duminica să vină la biserică sau la adunare să asculte ceva și de între ale lui Dumnezeu. Unde să mai pună Dumnezeu într-o singură zi peste ceea ce ei s-au umplut timp de șapte zile tot cu lucruri străine? Mai poate fi vreo de aici de bucurie, de viață și de fericire? Următorul nume este Iisus fiului Aminadab. Aminadab înseamnă popor ales, popor nobil sau neam ales. Se mai traduce și prin expresia poporul meu este liber. Poporul ales este poporul credinței. Numai credința face pe om nobil cu adevărat, Credința îl mută dintr-o stare de jos în împărăția luminii celei mai înalte. Domnul Isus, trupește-ți vorbind, s-a născut din neamul celor care au avut credință și s-a născut pentru a-și alege un adevărat popor nobil, adică pe aceia care de bunăvoie primesc să fie născuți din nou. Nașterea din nou, prin credință și pocăință, te înnobilează, fiindcă îți dă firea natura lui Dumnezeu. Ceea ce este născut din Dumnezeu este cu adevărat nobil și nobilii sunt liberi. Ei sunt liberi de patimi, ei sunt liberi de pofte, ei sunt liberi de umblarea după lucrurile de jos, ei sunt liberi să iubească numai pe Dumnezeu, pe credincioșii Lui și starea Lui de sfințenie. Următorul nume este Iisus lui Admin. Admin are aceeași tălmăcire ca și Aminadab. Este, de fapt, o repetare a acelui aș nume transcris însă altfel. În alte traduceri ale Bibliei nu se află numele admin. Iisus fiul lui Arni. Arni, aram în alte traduceri, înseamnă înălțime sau înălțimea luminii. Domnul Iisus este fiul celei mai înalte stări înălțimea luminii. Deși s-a coborât în cea mai adâncă stare, luând trup ca al nostru, el a rămas totuși pe înălțimea luminii, a rămas din punct de vedere duhovnicesc în locurile cerești. Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului care este în cer, spune Domnul Isus la Ioan 3 cu 13. Adevărații urmași ai Domnului Iisus, deși sunt cu trupul pe pământ, din punct de vedere duhovnicesc, ei trăiesc pe înălțimile luminii, sunt în locurile cerești, Efesen 2.6 ne spune acest adevăr. Chemarea și datoria lor este ca în viață să se comporte ca atare, potrivit acestei chemări înalte, de sfințenie, să se afle, așa cum spunea Domnul Isus în împrejurarea când a fost găsit la vârsta de 12 ani în templu, în lui, în lucrurile cerești. Următorul nume este Iisus, fiul Fiului Esrom. Esrom înseamnă foc înalt sau Focul înălțimii. Eu am venit să arunc un foc pe pământ, spunea Domnul Isus la Luca 12:49. Și cine, afară de el, ar fi putut aduce pe pământ un foc mai înalt, mai nobil și mai sfânt? Focul adevărului, al dragostei și al dreptfei răscumpărătoare sunt focul cel mai înalt cu putință. Domnul Isus însuși este focul cel înalt care a aprins milioane și milioane de suflete și continuă să aprindă până va nimici tot focul străin aprins de vrăjmașul diavol. Creștinii adevărați sunt numai cei care ard în focul aprins de mântuitorul lor, aprinzând la rândul lor pe alții pentru Dumnezeu. Următorul nume este Iisus Fiul lui Fares. Fares înseamnă spărtură. Scumpul nostru Mântuitor a trebuit să ia trup de om ca să se poată așeza în spărtura făcută de vrăjmașul în zidul cetății lui Dumnezeu și astfel să o poată mântui de la distrugerea veșnică. Dar se poate înțelege și invers. El, adică Domnul Iisus, a făcut o spărtură în zidul cetății vrăjmașului, unde intră cu toată oastea sa binecuvântată, nimicind toate lucrările diavolului. Atât într-un fel și în celălalt, Înțelesul este adevărat, iar credincioșii noului legământ trebuie să-i pildă de la Mântuitorul lor în toate privințele. Iisus Fiul lui Iuda Deși s-a spus despre numele lui Iuda la versetul 30, mai amintim și de data aceasta că a lăuda pe Domnul este totdeauna potrivit, totdeauna necesar, totdeauna dumnezeiesc. Iuda înseamnă lăudați pe Domnul. De aceea, așa cum s-a mai amintit. Când noi purcedem la o lucrare sau alta, când vrem să facem una sau cealaltă, când vrem să ne angajăm în activități asupra cărora avem îndoieli, nu trebuie să ne întrebăm dacă asta este bine sau rău, ci fac eu lucrul acesta din poziția de a lăuda pe Dumnezeu, fac pentru slava și lauda lui Dumnezeu. Aceasta este întrebarea care ni se potrivește aceasta e întrebarea pe care și-o pun toți cei care sunt născuți cu adevărat din Fiul lui Iuda, care înseamnă lăudați pe Domnul. Domnul Isus este Fiul laudelor lui Dumnezeu, iar urmașii lui sunt ca El. Dragul meu, tu ești un fiu al laudelor lui Dumnezeu? Acest lucru se vede din viața ta. Versetul 34 ne aduce în față următoarele nume din spița nemului Domnului Hristos. Citim. Iisus, fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avram, fiul lui Tara, fiul lui Nahor. Cu cât este mai șlefuit diamantul adevărului, printr-o cercetare mai adâncă și mai stăruitoare, cu atât mai multe și mai frumoase fețe ni se deschid. Iată deci, Iisus, fiul lui Iacov. Iacov înseamnă înșelător. Haideți să vedem o relație între, numele, între semnificația numelui acestuia și apartenența Domnului Isus ca fiu al născut din el. Domnul Isus a fost numit înșelătorul de văzut Matei, capitolul 27, versetul 63. El ne-a înșelat, putem să zicem, pe noi păcătoși, cerându-ne viața noastră trecătoare și plină de păcat ca să ne dea în schimb o viață veșnică sfântă și fericită ne-a înșelat cerând un echipul nostru urât și întunecos ca să ne dea chipul lui Dumnezeiesc plin de lumină și frumusețe nevestejită a înșelat apoi pe înșelătorul devol, lăsându-se răstignit pe cruce ca în felul acesta să plătească prețul de răscumpărare pentru toți păcătoși Satana a crezut că răstignindul va termina cu el și Domnul Isus l-a lăsat să-l răstignească pentru ca tocmai prin faptul acesta al răstignirii să-l doboare. Domnul Isus a lăsat birui de moarte pentru că a treia zi să învieze biruitor. Diavolul nu și-a dat seama de mare pierdere pentru împărăția lui când a dat morții pe Fiul lui Dumnezeu. Domnul Isus a fost bobul de grâu pe care Dumnezeu l-a pus în mâna diavolului să-l samene în pământ. Diavolul a crezut că rămâne în mormânt, însă Domnul Isus a înviat, a răsărit deci a treia zi, iar rodul lui a umplut pământul. O, iubiți ascultători, de-am înțelege și noi adevărul acesta, că nu prin teologie, nu prin sisteme avansate de propovăduirea cuvântului și nici prin ceremonii fastoase nu putem să aducem sufletele la Domnul, ci sufletele se aduc la Domnul pe aceeași cale pe care Domnul ne-a dus pe noi, și anume, moarte. Dacă nu trăim o viață de răstignire a eului nostru înaintea lui Dumnezeu, nu putem să aducem rod. Poți să faci cu un bob de grâu tot ce ai vrea pe lumea aceasta. Dacă vrei să ai alte boabe, nimic altceva nu poți să-i faci decât să-l pui în pământ, să moară și de acolo iese rod. Să înțelegem bine și noi adevărul acesta, noi toți cei care ne numim fii ai lui Isus, ai aceluia care ne-a adus la El și ne-a născut prin moarte. Nu putem să aducem suflete la Dumnezeu decât printr-o viață de răstignire totală față de noi înșine. Avem apoi în continuare Isus, fiul fiului Isaac. Isaac înseamnă râs sau El Dumnezeu zâmbește. Mântuitorul nostru s-a născut din Iacov și din Isaac, adică înșelător și râs, ca să ne arate nou că el nu se rușinează să facă parte trupește dintr-un neam căzut pentru ca să-l ridice pe înălțimile slave veșnice. Iată deci ce învățătură minunată am căpătat și din însemnătatea și asocierea acestor însemnătăți a numelor Isaac și Iacov, în spița neamului Domnului Iisus Hristos. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului le 049